Të gjitha falëndërimët, më njohjet, janë vetë më për Zotin tonë, Allahumë Gjelle Gjelaluhu, për shëndajtit, begatia, lëvdatat e mira, janë bi njerijun më të mirë, Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem. Pastajnë bi shokët e ti të, të sinqer dhe besnik, pastajnë bi familjën e ti të, të ndërshme dhe fisnike, dhe pastajnë bi gratët e ti të, të, të pasra, dhe të gjithë muslimanët dhe besimtarët e cilët të ndjekin rrugën e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem deri në ditën e fundit të kësaj gote. Të ndëruar, të pranishëm të ndëruar gjumëtli, me lejnë e Zoti Gjellilë Gjelliluhu, -Gjell do të vazhdojmë sot në vargun dhe cikin e ligjaratave tona, ku do të mundohemi që të përfshim një njarje kyqe dhe kriësore nga jetë e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dhe jemi mundu që në periudhën e Medinës të përmendmi në gjdo vit nga dhët vitet e ndërshme të ti a.s. në Medinë që ta veqojmë një një njërëje me veqëri më të theksuara duke mos pas hapsirë që të përmendën detalët e gjdo viti adaj përmendëm se viti i pari Muhamid dhe a.s. ishte vit i ndërtimit të shëqërijës i vendosisë së marrveshjeve dhe kontratave me fise dhe qëshëria e, e cila jetonte nga hebrejt e kështë më radhë, viti i parë ishte ndërtimi i gjëmisë, viti i parë ishte vendosja e themeleve në bitë të cila do të vepronë, pengamberi sallallahu aleyhi wasallem. Pastaj, ardhë viti i dytë i hijri, e cili veqohet me luftën dhe betejen e bedritë, Dhe kjo thamë se Allahu Gjelle Gjellalu i ka kushtu e ajetët të shumëta Kësaj beteje dhe kësaj përleshje në mes besimtarve dhe pa besimtarve Pasaj erë viti i tretë i cili veqohet me luftën e Uhudit Dhe thamë se lufta Uhudit e nëzënja pjesë dërmuse të surës Ali Imran Zotë i onë Gjelle Gjellalu të regonë se si u zhvillua dhe si ishte rridoja e kësaj lufte Dhe kjo thamë se Allahu Gjelle Gjellalu i ka kushtu e ajetët të shumëta Në vitin e 4 të Hijrit, e përmendëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zhvilloi disa prej ekspeditave dhe disa prej lëvizjeve të cilat i bënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, dhe ishte viti i 4 jo i njohur me ndonjë luftë, e cila ishte betejë e madhe, por se ishte një rikthim i fuqive të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Pasaj ardëm te viti i 5 e që thamë së është i njohër me luftën e hendekut, po përshkak të një njarje e cila ka ndodhë nga një ekspedit ma e vogël, e, me të cilën unisë për nga mërë a.s. dhe ndodhë i rasit të cilën e përmendëm dhe jo ishte shpifja për mderin e ajshës radiallahu anhar. Dhe përmendëm së si kjo shtet e rëndësishme që për nga mërë a.s. ta te i kalon edhe këtë thymje të emocioneve të ti tajtë e kalon edhe këtë thymje të ndjenjave të ti ale i salatu dhe tham djetarët i kanë zirë 7 porosi 7 mësime disabrejtyre juridike disabrejtyre normal në dimenzionën më të mdoja të urëcive të cilat ishin në këtë fabrikim dhe këtë trillim të nderi të ajshës rradi Allahu anha pastajt me kalimin e Ramazanit në muajin Xheval të vitit të 5 të Hijrit ndodh betejë e fundit e pejgamberit alayhi sallatu wasalam afër vendit të tij. Kjo është betejë e fundit, të cilin Zoti on xhallaluhu e bëri që ta kalojnë edhe kët për leje muslimanat edhe kët ciklet ta kalojnë muslimanat dhe kjo ishte fundi I betejave në Medine A doj kur mur fund kjo betej Tha për nga beris e zellem El ane në nëhnu në gëzuhum Nga sot Mineljom Prej sot Atama nuk nga luftojnë neve Nuk do të rinë atama në shtëpit e tona Me nga sulmue Dhe me na shpartalue Me fuqit e tëre Por se jemi nga atët të cilët Do të shkojmë Nga se kishte kalu më durimi Dhe kishin kalu të gjitha normat njërzore të cilat i kishin shkel Arabët bashkë me fisët e tjera. Atëherë, kjo është lufta dhe beteja e quajtor me disa emra, me dy emra të njohër, quajtë beteja e këndekut. Beteja e këndekut. Këndek, thamë është një grobë e cila përdorët në lufta. Dhe e murë këta nga se Arabët nuk e njifnin këtë formë të luftës, Dhe nuk e njëthim këtë formë të strategijës dhe manovrave të luftës Ondaj e mor e mënin lufta e hendekut Dërsa në Kur'an është e quajtur kë luftë nëse dëshiron dikush me hullumtu në Kur'an për këtë betej Dë të kërkon me lufta e ahzabit, lufta e grupacioneve dhe aleatëve Të cilët bandën aleans këndër pengamberit sallallahu alaihi Wasallam dhe një sure e më ban e mënin e kësaj luftë Suratul Ahzab Suraja e Aleatave A da kjo Kjo betej Kish rëndësit madhet Në jetën e pengamberi Salallahu ariju sallam Dhe shpresoj që Të përcjelmi me vëmendje Në gjarrje dhe Rjedhojat të cilat ndodhen në kët Në këtë betej Kush ishte nëzitë si kësaj betej Nëse ju kujtohët Se pengamberi Salatu e salam i dëbojt dy fisën nga hebrejt fisën benukaj nukaj dhe ata u dëbun dhe shkun rrugës shamit dhe një numër i madhë për tëre u, u shfarosën dhe ndru njët pas taj fisën benukaj në dhir i cili dëshiroj mja hedh shkambin pengamberi se zellem kokë dhe ta egzekuton pengamberin ton sallallahu alaihi sallem dhe kjo ishte prishe e kontratës Andaj Bengamir A.S. i luftoj E pas të i munafiku i premtoj Ndim luftarake Por se dështoj Dhe Bengamir A.S. ju dha mundësi Të fundit dhe jo ishte Nëse nuk dëshirojn Me luftue Atar le ta lëshojn vendin E medines Dhe ata u vendosën në një vend të quajtur Haibar Shkun atje hajbar. Atje Ata nuk qëndronin rahat nga se ishin të dëbuar nga vendit tëra. Në të kemi mundësi pas taj të zhvillojmë e, rëfimin që ka ndohë me Ebu Bekrin dhe Omerin, e kështë të më radhë që ki njëri, Ebu Sufjan, Ibn Harbi, i cili po ju udheç të luftat kondër për nga beris e zelle. E pranonë islamin pat parashlirimit mekes, dhe djemë të që ti e ka të të ti në udheç të jetin e muslimanve dikun 300 vite. Djemë të që ti e cila quhet periudha e shtetit islam të umeyvide ku janë umeyrit e bu sufjanit djente e bu sufjanit andaj pejgamberi s.a.s.l kur e ka pranuar islamin e ka e ka rrit pak ka thonë bu sufjani kështu e bu sufjani kështu nga se ai ka thënë i i çashtu i, i, i vadit i uit permukon i madh andaj në krije me bu sufjanin 10000 ushtar të mirë armatosur të mirë mobilizum me Por betim kanë shkuën në Çavë e kanë kap mbulesën e Çavës. Nëse kanë e kanë trajtuzit shejt dhe kanë thonë do të vritemi deri te i fundit vetëm se me Muhamedit do të çerojmë sapo. Janë betuar me, me betim më të rëndë se nuk do të tolerojnë më me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të vazhdon kjo kollovi, por do ta kryejnë kët punë. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon dhe i mbledh Kshilën e ti I mledh bura të vetë Dhe fillon me diskutu Thot se kurejsht Tanje dhe e kanë shtu numri Dhe i kanë mledh bedevi dhe nomadët Dhe ketë ketë punë e kanë ponë bënë në dhirë Ata e ja kanë nëzit E te këta do të vim se për nga mërë Se më do të diqerone So për të pasaj me, me nëzitsit Por se këtu kur të të qëtë dikush Apo të një mësim tjetër Ka dikush e nëzit problemi Por a i nuk është në fushë Ta shqaki me botëi, dushmëmorë me ata që ta kanë zhjerë për para. E ku ta krysh me këta që ta kanë zhjerë në publik, atëherë i qëronë e zapët me ata i cili e kanë zhjik luftët. Ata për larkë në zhjitë shen luftët. Ata në khajberë larkë, 5-6 dit, ditë me, me shkudër të ata. Por se, ata në zhjitë shen luftët. Për nga mirë e sëra me më ledhë këshibën e vetë. Dhe, diskutojnë, normal, ata prisit, usajdim një h Saad ibn Ubede Ata e motivonin Shkojnë dhe rinë funja Rasulullah Ebu Bekri, Omeri Porse për nga Mera lejë salatu salam, E murësi me më shqetsim këtë luft Me ardhë dhëtë mi Me rrëthu me dinën është problematik Andaj në këtë luft Ishte lufta e parë një sahabiju Të cilës kishte qenë dheri tani i lirë Dhe është Selmanën Farisiju Kishte qenë në ropë të johudiju Dheri sa e ka ega kry kompenzimin më parë e tani e kishte liru veten dhe vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte nga Persia dhe jo vetëm që ishte nga Persia por babën e kishte pas nga Paria nga ministrit e asaj kohe dhe i niftë luftrat dhe i idin te xerat i dinte a dhe i tha pejgamberit alaihi salatu wassalam ja rasulullah unë di si zhvilluan luftrat dhe Na kërë i kemi luftu në përsi armisë tonë, në atë kohë, kemi bonhë hëndeqe. Dhe armikë e ka posë problem me armë, ka ona jonë. Atëherë, kjo i pëlqenjë për nga mberi së sellëm. Dhe kjo ishte hëndej ku i parë. Arabë kurës këshin luftu me hëndeke. Nuk e ti që ishka hëndeke. Në që na e përmenëm se për Arabët, Persia dhe, dhe, dhe Bizanti që ka qenë andër, vetëm andër kur kanë shkua rap të Bizanti dhe të, të Persia kanë qenë ropë ropë, në mënir absolute ropë anda janë që ditë ma vondë të të shofëmi kër ju qëmë për nga mberi se selëm letra disa prej të mëdojve të Persianve dhe të Bizantve thotë, ku që të nëjë që këtë letra ata ropë të tëmë për dhojnë, për dhojnë, na mi u binda të tëre e njëni për tëre e ka, e ka të Andaj Allahu pengamberi zezën edhe da Mezzak Allahu mulke Allahu jashkoç pushtetin Dhe jashkoç Allahu gjelluvala pushtetin Andaj para mendo Rob i kan logari Selman el Farisiu e jep këtë Propozin Por si ki propozin ishtë i, i siklet shumë Atëherë Mendojnë Se ku me bo këtë khandek Këtë grob të madhe Medina Medina Në atë kohë lindje dhe përëndim ishte me, me kodrat të zeza, me kodrat të ashpra, s'kish mundësime që arku dhuan në mesin e këtyre. Nga ona e jugut ishte e mbulume me palme, me hurme, të cilat ishin një piesë e jahudve e një piesë e muslimanve. Pra ishin tri piesë të izolume, ishte vetën piesë e virjore e qeltë. Atëherë e morin vendim që pjesën e hapur të Medinës, ta vendosin handekun. Dikon 5.000 metra handek. Që mos të ketë mundësi asë një vrim me alon armikët. 5.000 metra handek. Dhe kam përmendje të arët se ka qenë e gjanë dikon 4 metra e gjysën. 5.000 e gjanë. Dhe 4 e gjysë në gjërësi dhe dikon 3 metra e gjysë në thellësi. Kë ka thënë hendeku të cilën e kanë punuar. Atar pejgamberi Ali sallatu selam i ndan zahoɓën nga 10 grupe, nga 10 në grupe nga 10 njerëz. Çdo grup nga 10, dhe ju cakton, ju e keni këtë pjesë, ju e keni këtë pjesë, derisa të perfundojë, kërret pjesa më e rjorë më po hendek. Ishte një problem shumë i madh. Dhe sa për vështirsi ishte edhe dimër. Ishte dimër aq i madh Dhe tjetra kisht uri Ish nga se arabët u shimi kriesor në të botë Cilin e kishin hurmet Apo hurmet Dhe dimni ish problematik Dimni ish problematik Shtoj aksoj për nga mezam luft mas luft Ekspedit mas pekspedite I kish kuset e vështira Andë nëse ju kujtojt atë ere e bubekri qka tha Kur ardhen robrit e bedrit Dhe e Resulallah Resulallah, le të pakuin të vetër, ashtu ashtu kemi nevoj për të hola, imi problem, dërsa ta rrindërtojmë qtetin si duhet, ishtë problematike madhe, atësari madhe, iftofti madhe, urije madhe, atërë për nga mberi se zëllem, tani, të him lëkurën e sahabe dhe, në dimër, me bo hendek, 5.000 metra, krejtë qitetin me rëthuhe, por se subhanallah, i ladhim njërzit, i kanë haru e filët, dhe zëna filët e atërit të c kanë kontribu se sot dikush mu kanë musliman dikush me me me mish e me shpirë të ka pagujtë që sot dikush tjetë musliman dhe na këtë qështë i e mormi me lefësit madhe, apo i harrojmë sakrificat e njerëzët e cilat kanë kalu para neve, por na i harrojmë sakrificat e krejtve dhe atët e cilat kanë qenë shumë afer, para shumë dekadave, para pak dekadave pse, dhe se njëri u kështu habitet me gjendjen dhe dinamikën e kohës së ti, anda i fillonë Për nga mbire alejë salatu vë selam Me i angaju sahabët e tina Dhe angajohet edhe vetë Për nga mbire sallallahu aleyhi sallam E shtërëngon Petë këne tina Alejë salatu vë selam I përvesh kratë tina Sallallahu aleyhi sallam Dhe fillon me, me punuhe Dhe në ndërko që Pëpunanin I kështë kap uria Dherisa për nga mbire alejë salatu vë selam Atë shumë e mundon uria e vendos një guri në barkën e ti dhe e lirë mënirë që mësta mësta shqetsoje uria e që uria i ban problem, problem njëriu dhe dhe dim në haqër e les kalani thot uria edhe e prafton njëriu apo mundet me ma li vanos e kishë të rëngim ishte një loj, një loj e, stabiliteti për pengamiri ale i salatu u e selam dhe dhe kje pengamiri ale i salatu po punon të Allahumme inel al ayshe Këndonë të poezi, për nga mirë sallallahu alaihi sallam Dhe thashtë, o zot, o Allah Vërtet jetëa e vërtet është jetëa e akhiretit Fëk filil ensari vel muhajgjira Falli ensarat dhe falli muhajgjira Andaj për nga mirë alaihi sallatu e selam Këndonë të kësi poezi Gjithashtu për nga mirë alaihi sallatu e selam Këndonë të edhe poezi të tjera Të cilat kishin për ejtë kuptimeve të mira, të cilat i kishim thënë disa prej shokëve të tij si Abdullah ibn Rawaha, theq bin Amel al-Islahat, duke i shushëruar apo duke bërë ndonjë lëzerat ku këndonde pejgamberin në ndërtimin e xhamisë. Apo le tham, dietar thën duke punu është një lloj preferencë që njeriu ta angazhohet me poezi e kështu me radhë këndon diçka e cila është e moratshme dhe e ndershme normal, por se kjo është një lloj rikthimi i energjive. Thonde bëngamirë a.s. Allahumme lewla entë mahtedejna O Zotë musmukon ti si shmi udzue Këto për pritin armikon Dhe këpër kondon bëngamirë a.s. Vëla të saddëkna vëla sallajna Musmukon ti as si shmi fal As kishmi dhanë sadaqa Fë enzilen sëkinetën alejna Zvrite që të sijen të naq Asë është problem Allahu gjelluar në këtë luft tha Wa belëgatil kulubu l'hanagjira Wa zul zilu, zilzalen shedida Dhe zemrat kanë mri të fiti Para mendo Sa ashpërsi ka qenë sahabe dhe Ju ka mri zemra të fiti Dhe janë dridh me një dridhit të hatashme Thapin nga mërë a.s.a. duke këndu po poezi Wa thebitil aqdama illa kajna Dhe forcona kamt Në përçëndro Në dhuro stabilitet nëse bala faqohemi Ina elula qad bagu aleina vërtet ata e kanë tepruar ndaj njerë. Vërtet armiku e ka tepruar ndaj njerë. Ku kush më teprim shpëmetar me të kërcënuq rreth me me të kërcëzu që me të ekzekutua e ka me të vrarë e ka me të shëndëru e kështu me rad. Tha wa in aradu fitnatan abaina ana sadoin më na provokue na nuk lejoina. E nëse doin më na provokue na nuk lejoina. Pasaj edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem filluën me e shoqërua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në në këtë këndim. Për ia asaj që ka përmendët në këtë ngjallë derisa po zhvillohej kjo ë veprimtari e rendekut transmeton Imam Buhariu nga xhaimi Ibn Abdullah, shoqi i pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Thotë ka xhefsha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mald guri, m'u porlonte zejmën. Ka xhefsha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mald guri e duke punuar dhe, dhe ishte vokit pluhur. Thotë smushame po a shiko pejgamberin sallallahu alaihi wasallam luq thashi un jam pejgamber un poriçet u ju punoni çu shtojini urdhnum çu shtoj keni çu shtoj keni urdhin jo me durt te ti sallallahu alaihi wasallam me urin te ti sallallahu alaihi wasallam derisa do te vinte shkomi i cili nuk nuk ish nuk ish pun me thy ata e them pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dha jabir thot, thot smushame shikuan thotë kumë shku vrapë të, të bashkërë të jemi edhe i thash, a ka o diqka me hangër thaskemi vish një edhë shumë i, i, i vjetër i, i liqësht atari i thash përgatit ma shpejt që ata e ka përgatit dhe ja ka pruve për nga merit sallallahu aleyhi vësallem kërë ja ka pru për nga merit aleyhi sallatë vësallam gjaviri thotë i rësullallah meri nja apo dy shok edhe Të pushojsh pak ti, të, të pushojsh urije Atara pengamberi sallallahu ariju sallem I thir, krejt, atat e së dhe të kanë si në ti E ju thot, ja ahlel khandak Inë në Gjabirën këtë sëna asurën fëhajja helabikum Thot, o, oh, ju të zë dhe të jeni të bëha ndeku Hajdi se Gjabirën e ka përgatit, ushtim Paramendo një edhi vogël Mendi se e ka përgatit Me fukarallat, thë Gjabirën e dhe në isha fukarallat po dhëtë smuja me dëru, për nga me zëmë që është të asho, thotë kër i ka thamë për nga me zëmë njerëzve, hajdi se gjabiri ka po për juve ushim, unë e veç këmë thamë, inna lillahi vë inna i lehi ragi unë, në të Allah o tjena dhe të Allah o kena më këti, këm i qukëtë o ke, 3.000 ushtarë, 3.000 ushtarë për nga me zëmë për ushim dë veta, i thabë në zëmë një, mas shumë të dy që ta largojnë sh... urije në kishë përshëllin pengamesam që të soët atëherë pengamberi a.s. shkon të, të... atëherë gjabiri shkon të grujavert dhe i thot kështu dhe shtu keti ka thirë pengamberi së sellem atëherë fillon me ofendu grujavert kuptimin një loj ofendimi normal natërshëm që kebo, s'ko për di veta a i, i ka thirë ket thot pengamberi së sellem i thiri unë i ka vëzova se për di veta i thiri Të gjithë, atar pengamberi a.s. e mërë këtë përgaditje të gjabirit dhe fillon me jo da ushtarëme. Ta jo e në të zënë e kështë e përgadit. Ju jipë të të gjithëve nuk u hargjonte, ju jipë këtë të gjithëve nuk u hargjonte. Pse nëse pengamberi së se sellem e kështë lut, e lutë Allah unë gjelloha që ta bekoje këta dhe të jepë bërraqet. Dhe kështë e përmë në kullive të pengamberi së se sellem dhe pasi ngoë për në krejtë us mërë në këta qa kam betë dhe hane ju të shpia juve. Ata është këtu normal, provokohet kjo logjika e, e njëri ju të në këtë rast, me një edhë mjë ushqie, tre mjë ushtarë, por se këta e kam përmen djetarë nga mrekullit dhe të jash zakon shmeve të pengamberi së nëllahu ari ju sëllem. Gjithashtu nga jo të zirën e kam përmen djetarët në këtë, e, rjedhoj të vëprimtarive të pengamberi sësën dhe shokve të ti, ishte se duke gry hasin në një, një gurit madhë, në një shkamp madhë. Dhe e thyrin, pengamberi ale i salatu sëramë dhe dhëtë, kete kemi provu nuk thyhet. Nështëta ishte problem nëse u dashte me qu rovin dhe atë hëndekun uh, në tësine kishin caktume me qu dhe ratirë. Atara pengamberi ale i salatu sëramë e hek gjubën dhe emerat goditën me të cilën heqën me të cilën goditshin e thot bismillah dhe godet. e godet ai thot allahu akbar allahu është më i madh me goditjen e par u ofitu mafatih alsham muzan chelsat e shamit chelsat e e shamit bizantinët ishin atar romakë muzan chelsat e romakëve para mendo në ket në ket fjali Jan provokoi hipokritat shumë. Tan pejgamberin a premton çelzat e Shamit. Njëri prej neve smuret me shkunën e vojtorëve. Me krye nevojën e vet, ki fol për çelzat e Shamit. Porse a ndodhi muçë e Shami apo jo? Ndodhi. Ndodhi. Çish ka thënë bizantinë u boj muslimanëve. Adardha, wallahi inni la ubṣiru quṣūrah al-ḥumr al-āna min makān hādhā. Tabingamisa wallahi po i shof palatët e kuqe për i këtu ja kanë zirë adho u gjellonën ato shkëndijet e cilat i kanë zirë ajo përplasje mes gurit dhe, dhe shkambit avallaj pisho pishtash palatët e kuqe të shkambit atëherë e mor për zdyte dhe dha bismillah dhe dha për nga mirë aleyh, salatu wasalam. Allahu akbar Allahu ishmej madhi u titu me fati haferise Mudhan mudhan xhelcat e Persis. Xhelsa te Persis. Wallahi inni la obsiru qasral madain al abyad ja al an. Wallahi do pi sho pallatet e qyteteve, pallatet e bardha te Persioneve. Padre pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasalam emer dhe godit me të tretën. Thot Allahu akbar. Allahu më më dhanë, e shumoi madhi. Mudhan xhelcat e Yemenit. Wallahi unë e peshof Sana'an Sana'an ishte kreciteti i Jemenit Në Sana'a kush ishte Nëse ju kujtoho tash kush ka përcel me vëmendje Abraha Abraha i cili mundume E rënu qabën Zoti Jongelloala Në advete kështë e linë për nga mberin Salallahu aleyhi wasallam Dhe kështu u, u thiki U thiki këshkam Andaj kjo ishte edhe prej uh, Bereqetit dhe asaj fuçiet e cënen e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atara dhe ato këtu përmenden edhe detale të tjera, këtu përmenden provokimet e hipokritave, të cënen e përmenda. Tan dietar tha ibn Qayyim al-Juzeyy, ka vazhduar puna një mujit. Një mujit rreth, pa ndal kanë punuar në grryrën e hendejkut të cëlen e kishte urdhru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Athar pejgamberi alaihi salatu wassalam fillon me e mobilizou ushtrin dhe me ndjer në në Pa. Del pejgamberi alaihi salatu wassalam jashtë qytetit dhe aty ishte një kodër e quajtur Cela. Në këtë kodër pejgamberi s.a.s.l. ja ktheni sa i kodrë shpinën e ftyrat i kthen nga hendeku. Është normal kur të vinë të armiku e kishte ftyrën barbad me muslimarën nërsa prapa e kishim një kodër, kjo ishte një loj mobilizimi për nga mberit sallallahu alaihi sallam këtu linë një problem fillojnë një zahatën mushtetsu për gratë dhe fmit thoj kjetë regur ja dhe sullallah thojt me fmit qa me ba me gratë qa me ba ishtë një krisë shumë e madhe pra nere po dalë një tashkarqia e mikut po, po gratë dhe normal se njëriut kërti rizikohet gruaja kërti rizikohet thmia normal se e shqetson e, e provokon atër për nga mberi se me dhe këta e me në gjoj tha gradh dhe thëmi do t'i qojnë në përpallate të disa fiseve të cilat ishin në, në atë ko atër disa fiseveve e ngritën në një shqetsin tjetër tha një rësullë Allah benu kurejda benu kurejda në kemi marveshje benu kurejda keni marveshje dhe marveshje shë është gr Cilona nase na sulmon dikush ju s'dut mund kom kundër neve, nëse s'na animoni, s'mundeni s'mundeni me na s'munde s'munde bodall. Pra marrveshja ishte këtu. Ose na animoni, ose ose nuk na dilni karshi. Ata be nga sa thot na kemi marrveshje me ta dhe i dërgojnë fëmijët e tyre në pallate të të ngritura për të siguruar, për të siguruar sigurinë e tyre. Ata be nga mbledhën se selë duhet i mobilizosh të ardh i afron disa, i vendos disa para e ndekut, e disa pas e ndekut edhe i vendos që gjithartë e vetë pengamberi së sellem, e ndërton një tëjnë dhe të tëjnë dhe të pak ma lardë prej ushtarën nga një hapsir ku kishtë të mundësing me menagjue strategjin dhe levizit e ushtarën dhe t'i vëshgonte me vëmendje pengamberi së sellem atëherë, pengamberi a.s. ju jetë një shenë tëtë nëse takohemi me armikun, 10.000 ushtarë Nësi kujtojnë në hud, ishin përzi hesapët me 3.000 me 700 Tani 10.000 me 3.000, 3.000 me A kish mundësi këtu mu përzi, qështja po A tërta pengamberis e selle Kërta të ju përzijet shokipi armikut Thotë simboli juve është hamim lajun sarun Hamim, ju e dini hamim fillojnë disa surë e kështo Lajun sarun është do të mpo është të s'do të fitoj. Tha ju është shenja juve, kur tani një ndonjë shok të thon, Hamim lajon zarun dinës, është e juve. Ata se dinin këtë shenjë. Dhe kjo ishte pjesë e strategjisë pejgamberisë sallallam, që ju jep kode ushtorëve të tyre të që dinë me komuniko dhe mos përzihet. Ngase në Uhud ishin vra muslimandër mes vetë, se dinin kush kush kanë begodet. Pe Atë pejgamberi më tekoi dhe dhe këta me kurcitë e mëdha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Atëra fillon me ardh Aleatet Ishin blejet plot Dhe ishin zhit me luftu derin fund Dhe mos me met asni i gjall Deri ushtari fundit Ja kanë mor besën Se nëse une vritna ti e vazhdon Ti vritë është ti vazhdon Deri sa të vdesin 10.000 Vetëm e vetëm Me ja usos punve Djenve ton E njipave ton Prej Asaj me të cilën karë Muhamedi Sallallahu alaihi sallem Por se kur afrohen 10.000 ushtarë Allahu gjellë valas brita jeti ku e përshkruun se si e kanë prit këtë skenë sahabët 10.000 ushtarë 5.000 metre ata kur kanë arë me hujëmë të madhë me me një skenë të hatashme apo dhe ishtë mbrenën tërë një disa ushtarë të fuqishëm kishin në ledhë shka ka në mesin e tërë ishtë edhe një kalorës i hatashëm Khalid i Milvelit Khalid i Milvelit i cili ka të regu Ka të regu, të rimri pas taj, shumë të madhe A me për nga mbejrë e sëlam e ka le dhru këtë njëri Kër e ba, muslimar Por që kur afrohen Afrë, thëtë Allahu të barë al Kjovë të ala E kër i panë Besimtarët grupët Të marë i marë të ndëruar Të marë i marë Vjetë të mi ushtarë Zemra ju kalivri së harë Allah e ka përmenë në Kur'anë belegatil kulubu l'hanagjira kanë mëri zemrat në fitët Allah u gjellu Allah 10.000 u shtarët e ishin 3.000 vëzull zilu dhe nëndridh zilzalen shedida me një dridhjet madhe Allah u e përshklu në skenën se si ka ndodhë kure kanë pa besimtarët këtë skenë thanë, kalu hadha ma wa adhan Allahu wa rasulu wa sadaq Allahu wa rasulu Kjo është koha ka, ka tregu Allahu xhallal Gjell xjalalu dhe pejgamberi i tij dhe, ti, dhe Allahu e ka thënë të vërtetën dhe pejgamberi i tij wa ma zadehum illa imanan wa taslima. <tër> ne nuk jau kashtu kjo sken vetëm se imanin dhe bindjen. Kjo skenjë ja u kashtu imanin dhe bindjen. Ne veti shmigon aty. Ktu e kemi një detaj te cilin do ta shohim se si një tabiin duke diskutuar me një pjesë marrëse të sahabeve kuzyfën duke diskutuar me ta për këtë luftë do ta shohim se çish dallon tash na çpo e dgjojim rastin dhe ata që e kanë porjetuar rastin andaj ishin shçecim i madh dhe kur vinë afër atëra arabët nuk e pritin këta do duke marrë hujum disa vritëre edhe rrsçasen pastaj e Busufiani i thit thotë të rreshuni të tërheqen, rreshuni pse mu të rreshq nga se ngrop apo shumë lete kishin Se sahabët ishin përgaditur me shqijet ta, ku ishdo që hi atje, apo bje, ishte shumë let me kripunën me ta. Andoj shpeti të rejqin disa, dhe po shikohen tani. Ata ndej, këta këndej. Dhe tash ata po diskutojnë tërmedvetit që ka ndol. ka ndolë. Ka ja e mërën këta këtë ide, a rapës se ka nditë këtë ide. Ata filloj në fillojnë e shqetësohën, se këtu puna paska, paska lëviz nga ajo e cila është e një hor. En kat rast, në kat rast fillojnë me me planifikuar çka me bë. Ato s'kishin as për mukthi, Besën e kishin thonë se do të shkojmë deri në fund. Atëre e kuptojnë se vesh një mundsi është. Cila është mundësia? Shkojnë të çarkulloj, çarkullojnë ska. Ata thonë, vetëm nga bëni kurrë. Ata më na ishin ulën prej prej pas atje, prej pas shpinës. Nësa ato na në e çelin rrugën, ata na mbujna me me dhe përtu por të ato këshin mërveshje atare shkon njëri prej benun nadirit nga fizi i dobuar haji ibn Ahtab haji ibn Ahtab shkon të benikurejda dhe aty flet me kaabin i cili ishte prisi i benikurejdas dhe i thot qel ma derën të flas a i thot nuk ta qeli derën Fot Chelmade, asa kum ardme kanarinë kët të kësaj bote. Ti kum lë 10000 arab me me na luftuar armikun. Ato kështu, kështu bojn manovra. Ato kur nuk i përlin durt. Çka kujik, çka to, kto i gina bin. Fot Chelmade, thot nuk ta çelë derën. Fot a nuk peshasha ka ndodhur me juve? Apo do edhe natë që na pshutum me, me pësusi ju? Ata ra jehudi, hebreu e përdorni metod tjetër. Fot wallahi se si tu ma çel derën vetëm se i e kopratës për në madhanë një, një, një kafshat buke. Ja provokonë këtë gjymërkëllokin, bujariën. A tharë i thëtë atërë qëllja derën. Qëllja derën. Aja kishë veshë të një mënajnë, atë folëm e ta. A dhe pas taj e nëzit që dalë e këndër pinga mezën dhe ta prishë i kontratën. Aja i thëtë nuk e prishë i kontratën. Bej nukaj nukha u dëbunë, ju u dëbunë, ta shka do një. Thëtë dhëtë mi i kanard. Po ta më ndo zgadolot mishan me shpartallu, thot unë nuk e prishi kontratën. Ata në mes bisedave dhe mes provokimeve e bind kët fisin Beni Qureyza se ta prishin marrëdhënien me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata arritën ay ka'bi fat. Nëse e huptmi, thot nëse e huptmi, unë vij te ty dhe çka do ndodh ti kam më ndodhe dhe mua. Ata kipi pronon që ka ndodhë ti, ka me ndodhë edhe mua. Dhe në këtë ras, shqetësot edhe mo shumë si të ata. Në këtë ras, trazidia e merë për masa shumë matë mdoja. Atërë për nga mberi së sellem, dëgjonë kësi lëvizje dhe e qënë zubejdim një adhami. Thotë shko këshire, që ka ndodhë? Atërë shkonë zubejdim një adhami, gjali halës për nga mberi sëllëllahu a.s. për me vertetue, la E çon edhe një tjetër. E çon Sa'din. E çon dua Sa'd apeng amiri alayhi salatu wa salam, Sa'd ibn i Muadhin, edhe Sa'd ibn Ubadah. Por me vërtetëu, a ka ndodhur me të vërtet apo jo? Dhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi salatu wa salam i porosit me vëmendje me vzhgjuar. I thot intaliqu, shkoni dhe shikoni çka ka ndodhur me këta. A e kanë prish vërtet marrëveshjen apo jo? Thot Nëse e ka prish marvejshën Beni kurejda Thot ku të këtheheni mosu më ka zoni direkt Shiko Ishte shqetsimi madhi për nga mirë i sëselle Thot felhajnuli lahna Thot bëni ju me shenja Nëse e ka prish marvejshën Thot fol një tërthorazi Dhe thot Mos i këput një motivët e njërzve Mos i këput një motivët e njërzve Ata ndërsa dhot Nëse ata janë dykje më përmbajtë marvejshës Ata re, thot Hap të zi kalzoni Pse Nëse Tham, ishin qëcu shumë brejensatë për gratë të veta Për fmitë të vetë Nëse ju vinë të lajmi Se beni kurejda ka të rathëtu Ata re i bje që fmitë ja u kinalon dorë Beni kurejdas Ane i thapin nga meri Se se më saadim një muadhe, saadim një ubadis Si ta këshim prish marvejshën, mosu më kalzoni Kalëzoni të rëthorazi Ata rëshkojnë Dhe kër i shofin Ata ofendojnë pengamberin sëselle Dhe thojnë As nuk e njofë mi Mohamedin As nuk e njofë mi kontratën Dhe thotë nuk ju njofë mi juve Ata rë Saadi thotë O ju të poshtër Dhe pengamberin sëme ka mojt marveshen me juve Dhe fillojnë me i nëzitë që ta mojt marveshen Dhe në një konflikt në mezveci Saadi mëni Ubeze Saadi mëni Mohadi Diskutojnë thënë tani nuk ës Tani për nga mesëm në ka që vetëm e morë lajnë Dhe vinte për nga meri A.S. dhe i thojnë Adlul kara Thot Si puna e fisit I cilin e i pat vra Hafëzat Puna e fisit Të cilin e ki dërguë Cilin I kujtojt Kur i lipon disa mësus E ja vrajtën për nga meri se zeller Qikos saa disa i mësën Pas i puna asaj atifisi e kuptoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atë dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Kjo ishte me ritmotin. Mosin të katrahu shpinën, ulshu shpinën tani. Allahu akbar. Ebshiru ya ma shalla muslimin. Faqurgzoni o musliman. Pasaj pejgamberi alayhi salatu wasalam sa abshero fethi me fethin allah dhe nصر e dhe nصر e o ju musliman pergjizohuni me fitoren allah tebareke we taala etani filloi edhe moshum murrit tensioni pe nomeri se seller tani ket en ket kriz eshte edhe shum i shtecum por se e, e, e mbante vetveten qe mos del nga nga ana e tij diçka e cila nuk ishte e, e duhur per ta mbajt motivin e ushtarëve në nivelin e duhur. At har Peygamberi sa selam nga, nga shetësimi i madh mendon se si t'ja bëj. I shkon një ide. Thot t'ja çoj dikan fisit Gatafan. Gatafan i kish pjesën më të dërmusat e ushtarëve. Arabot diku ishin kurrë 4000, ndërsa fisit Gatafanish 6000. Kurse të rrëhejën 6000 me kta të tjerë, malet. Tha i mledi disa prishkëve të tij, Sa'di me Muadhin dhe i tha: Simiavo. Ta dovojm një grup madhë. Tha çka thuni me ia dha mjet të tretë e të korrurave dhe pasurive të Medinës kujt gatafani. Dhe penga mëson e dinte se gatafani e pranon këta. E kurrëj se pranoim, pse? Kurrëj kishim bashkë. Kush ishte bashkë gatafani Anë fisi gëta fan Nuk lufton dhe ideologikisht Lufton dhe për me pitu diqka Ataj për nga mesam Shkojt ti fisit Dhe dham i audham kach prej Përfitimive tona Ataj Sa adi e dëgjoj Thaja Rasul Allah A jet e bo këta Se Allahut ka tham Apo ti po do neve me nabo Shërbim Ataj për nga mesam Tha jo Allahut nuk më ka urdhu Po tha Shumë jam të umërzit Se këtë a ratë ju kanë sulmu për një her Atar për saad i tha Ja Rasul Allah Masës është për Allahet Edhe nuk është për ti shpalje Atar tha Kërë në konë gjahila Ignorant Vallahi As një fis Të sënë ka angër për i hur më vetona Vetëm si musafir Apo e ka ble E pse tash një islam në mjahodhona të në të gacme Atar e i thëtë nga mberi së sellem që është du një jo për nëse unë e për juve e potase po për në ngushtonase kërrejt ju kanë sulmuve atarë saadit të të tjera sëlluva vazhdojna në këtë nxarje dhe nisa po shikoheshin diturmat disa prej e, kalorzve të hatashen të e, kurejshve morin hëgjum me kalu hëndeku Me e kalu, hendej komprej tëre Amr ibn hud Që kemër, Amr ibn hud Ishte që njërzit kër dilëshin Me këta Në mënirë na të natyrshme i këshin për ti Asht i ashpërish mëftir Në tërop Ishtë njëri hatashon Dese ka nërë hadithën nga pingamberi Se kënjëri o i rad Amr ibn hud I krimë i bën gjehel Huvera i bën wehë Neufel i bën abdillah edhe Dirar ibn al-Khattab zbritin zbritin posht dhe Amr ibn Ud thot apo del dikush apo del dikush mu, mu mor rrash me muhe por se këto me më një lojt si klete kanë kaluhe a dherë pengamberi sallallahu alaihi sallem e shikon situatën dhe kërkon leje për ti aliju radiallahu anta të gjerë sallallahu më lep leje pengamberi zem thot Kjo është Amur ibn Vud Problema Apoja pranon të rimnijën A i thotë Jera shurova mje pleje Dhe për shtratë jarë I je pleje A të herë Takohën Dhe kjo i thotë Amur ibn Vuddi Po të ku shjeti A ishtë Aliju, i ri Aliju rëdjallohan I thotë Aliju ibon e vjitali Kjo të këthe u prap Se bapëndan e kum pos shok Zumët vratie E kum pos e putalimin shok Kjo të këthe u prap Tho dhe manja një jam ma të fordë Thinë mi ato a gjallartë e to Tho se une nuk du me të vratije Atëhera li ju thot Po une du me të vratije Atëhera ki thot Provokot <laughs> Unë nuk du me të vratije Po une du me të vratije Atëhera e, e grith të tyrem E, e shkosh disa tesha në kuptimin që me ka dhu nërvoz Me një her me shpeci e gjun kalin E mit kalin E mitë përshenjë që unë jetë vrasja, ja jo Adar me një përleshe, Aliju radiallahu anë e, e shpartalon dhe e ekzekuton E kjo ishte, ajo, skejnë atë të zilën Edhe ma shumë ja u futi frikën kujna kurejshve Por se këshini shfarë zemre, Aliju radiallahu anë Apo të zë përdo më rogë me mu, po unë përdo më rogë me ti Në kini arë në shpi, në kini arë të dera Në kini kërsnu gratët dhe thmitë edhe ta është i më thunez du më rogë me ti po hon e du më rogë me ti a të kjo ishte natërshme a tash nuk ha këtu mua bet a po e po më mirë ma si spodoh me mu më po iki ja, jo. ali ju radhjallahu an qëndroj dhe e shpartaloj atare në këtë skejnë të të mërshme në këtë situatë të, të nëzirë një skejnë shumë e randë për pengamberin se selle me cila kështë të vazhdu 25 dit të tëra Në kët shtet rrethnim të se nuk ishim babë nga mberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ndodhi pejgamberis a selam një ditë prej ditëve i hub namazi i Kindis. Duke u gjujt me shigjeta, doshto nuk rishë dha hat. Duke u gjujt me shigjeta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i hik namazi i Kindis. Dhe pasi perandon dielli, vjen a murr me khatabe dhe i thëtë ja Rasullullah më ka hiki këndia atërë pingamberi sëllëm thëtë edhe muë më ka hiki këndia thëtë pingamberi sëllët u salatu sëllëm shëghalu në anis salat salatil asrë thëtë në kanë pengu për pe namazit namazit të mesëm namazit i këndijes mele Allahu e gjwafahum wa kuburahum nëra Allahu ja umbulofte të të tëre varezat me zjarë Dhe nga beri sesellem të ndëruar që më të linë namazë Ishte të ajë sendi mëjë ma Me të pengupi namazët A do shiko Realisht qëfar po bante Po e bante një batet tjetër Një një adhurim tjetër Po e mbronte në derin e muslimanve Derin e gravet muslimanve Derin e shokvet muslimanve Me e kam brojt edhe neve në derin Që na me orë sot si musliman E me posë gjami, e me posë namaz E me posë këtë ramazan Edhe për neve ka luftuare i salatu Vë selam Andaj pengamberi Alei Sallam Por krejt kishtë luftue Por se shiko qka tha Se si malkoj deri tash Tha namazin Namazin ma kanë hik Andaj tha Allah jam buloft Varezat zjar Nga se më kam pengun Nga namazin i kindis Pas taj pengamberi Sallam Kur ardh koha e akshamit E fali i kindien Dhe e fali edhe akshamit Në këtë tension Zotë i jonë Gjellë Gjellaluhu e fut në fisin e gëtafanit një njeri për të pranu Islamin. Edhe a i ishte Nuaim ibn Mesud. Kë i ishte qëdirim i zotë i Gjellë Gjellaluhu. Nuaim ibn Mesud i pranu Islamin. Por shë nuk i ka zonë poplidh vetë. Vjen të pengamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe i thotë e kum pranu Islamin. Por shë kur kush nuk e di për këtë punë. Pra ata ala jam jo besimtar Thot, qka më muj me të një muja, Rasulullah Shukën kjo më nëqurije madhe Shukën kjo më nëqurije madhe Nuk ju ka kaldu që ndoshta me këtë fshehje të kësa informacioni Ndoshta i ndihmoj për nga më berin së zëllem Atër për nga më berin së zëllem I thot Inna me ente fina regjullum wahid Thot, ti qa ki mundësi me bërë kurje nja Ata dhëtmi Qa, qka më nëshme bërë Thot, atëherë provo Khadzil annem e së të taat Shko dhe përlaj nërme zveti Nëse ki mundësi Thë inë në lë harbe kudaatun Nga se luft ta është mashtrim Nërë që ki mundësi ti me po një Por të të shofëmi se një po një Në ajmi i mësudi e marrë këtë për osi Qa më thapin nga mësa Nëse mundësh përqaj dhe me dveti Atëherë fillon dhe Me ndohët se si mi përqaj Shko në të Beni kurejda Dhe jë thot beni kurejdas A jam i besushen për juve Thojnë po I besushen Skena potet i dhe një të rathi Dhe thot i kishat afort Benu kurejda Kisha mua bet me to Thot dhe ju shkova ju thash E keni prish kontratën me Muhamedi Dërsa na kena hal me luftute aj A po Thot por se Mos Haroni Na i kena shtëpit sigurume Thot me bo me hub lufta Ju më sani që shi qëroni e sapët në Muhamedin kër ju ka këto afer Adha aj thot Kjo ta mamë këto ka kështu Adhar thot Dhe arabët e kanë diskutu në tërmjet veti Se nese na nuk fitojna shkojmë shpijat tona Dhe pasojat një nërë bëni kurej dhe Thot e qka po thu me bo Vec për në trishton, qka po thu me bo Thot kërkoni pi arabëve kurejshve dhe ka të thani ka një krietar gjdo fisit me ja ullëshu ka një prijes për të tëre kalorës me ja udhon juve peng që nëse hu pët lufta ju jini që luftoni pastaj nga medinja bashk me ta pra shkojmë dhe rifun bashk atër thot na e ke dhonë këshilën e mirë shpejt shkonë të këtë atjert shkonë të kurejsh dhe i thotë O ju koresh, a mbesoni muhe? Thot besojnë, të kjo arme luftu, me, me neve kunder armiku të tonë. Atar thot, ben i korej dhe i kara pishman për luftin dhe i Muhamedit. Thot, nuk donë me ni muhe për luftin dhe i Muhamedit. Salallahu aleyhi ve sellam. Pse i kara pishman? Thot se, e kanë menagjue dhe e kanë mendu mirë. Se ju shkoni na përshpite juve, e ata pastaj mbejtin vetë. Tho dhe kanë bëhë marrëvejshet rejë me Muhammedin Qëfar marrëvejshet kanë bëhë? Thot i kanë thonë Muhammedit Nëse na Ti bina kokat e kurejshve A na e falë të ratë thine parë E Muhammed ja u ka pranur Ata shkëtë këto rejna janë, apo U këtë fabrikime Po shkaj të lapizam? El harbu khuda Lufta është mashtrim, tash nuk ka puna këto Apo, vada unë jam ju sinqirtu nuk foli Jo, ja, vada unës Sëmuj me rejt ata Sëmuj me rejt ata a i në rejnë kështu në të trektisht, ta është s'monet në rrejta, po njërë dhe si të si, si, si fokusojnë gjërat. Tha, a kështu kanë dhe pruhe? Po. Tha, po në nuk ju abëmi pen nga tëre. Atër ebu Sufjani e qonë ikrimën, gjallin e bi gjehri. Tha, shko këshira është e vërtet kjo. Shko në tebe në korejdat. Dhe i thot, kimi dëgju disa bisejda, se ju ka rapak moralit me luftu Muhamedin, A ne i salatu selam Atar thot po Me hum lufta ju shkon i shpite juve Thot në mbejësmi me këta E ki qka në pampas Dhe dhe ju nuk e kini larkë që në ka ndodh meve Me, me familjartë e ton Atatjerë be në nadirën be nukaj nuk ka Dhe thot E janë i sot ti sulmojm Edhe të akrim këtë pun Be nuk kërëj thot sot është të shtun Nësë punoj nësë punoj Atarë kjo i shtot Bindja se së ka thonë nuk ajni Ibni Mesudë a dorëzdot bin Qurejdhë, na bini kani krejtar, ata siguromi na me skuderin fund. Ata i krimë tha, këto na e kanë liçitë t'i dorëzojnë kokat? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha ja te krimë te Abu Sufjani thot po lipin peng. Thot tvërtetën na e pas ka thon Nuaimi, po doin me i çu kokat te Muhamedi me na vroj. E benu benu Qurejdhë thot tvërtetën e pas ka thon Nuaimi, këto s'po do i kanë na i dhon neve. Kështu një problemi Dhe përqahën rradhë Atare bënë korejrat tërhiqet Tërhiqet nga, nga lufta Kështu pengamberis e me siguran Shpinën Këto ishë sate gjitë pengamberis e sellem Këto ishë në lëvizë pengamberis e sellem Të cilat i banë të alejhi salatu Vë selam Atare pengamberi alejhi salatu vë selam Filoj me ba dua E thanë të Allahum me mund zilë al kitab Seri al hisab Ihzimi al ahzab Allahum me ehzim hum me zelzil hum filloj për nga mirës e mulut kundër tëre filloj për nga mirës e salatës me thangështu O oh, Allah ti cili e kisë bitë librem ti cili je i shpejt në logaritje ihzim il ahzab shpartaloj grupët shpartaloj aleatët ihzim hum me zelzil hum dridhi dhe shpartaloj atër filloj më acarue qështja dhe fillon shumë prej hipokritave me kërku leje për nga mesëm që me shku në ështëpit e tëre dhe i thëshin inë në bujute në aura në kambe të shpijet tona të, të pasigurta dhe kërku një leje për nga merit sallallahu aleyhi sallam me, me ikë prej prej frontit atëherë allahu gjele gjelaluhu elshon një erë dhe një atar e cila jo prapton të kuajt jo prapton të tendat jo prapton të ato enët Dhe të kazonat ku ushejëshin Dhe se kishin mërë me vetin Bi 1500 deve Të nëbushura Me me loj loj ushqimësh Të randa që të vazhdo në luftët Dhe nërisa të rrijet fitorja Pasaj Allahu Gjeli Gjelalu Endi hman për nga mberin së sëllem Me këtë erë të mare Të madhë të të Allahu të badhe kjo vë të ala Ja eju helledine amanu Ojo të cilat keni besuar Udhkuru njëmët Allahi alaikum Kujtanët mirën e Zotit ndë juve, i djehet këmë gjunudun, fë ërselnë alejhimriha, kër ju kanar grupët ushtarëve këndër juve, e na ja uqum një era tëre, uve gjunudën lem të rauha, dhe një ushti që se kini pa, i ka që Allah u dëmelaqë, mi ja urdzuë kanë kazanat, që tjesin pa, pa bukë. E diku shtot, po mirë, frima, që ka qenë ataj problematike, e frima në të ko nuk ka qenë si frima këtë ko se frima dhe era në të ko a kanë shkretin dhe shkretina kër ngrijet kushka konë tokat arabën një herë në dit me pas pa si qish ngritër të pluhuri ti thu u po kiameti një dit në rabi, kush e ka pa si ngritër të pluhuri me erë të madhe ku, kujtonë si u ka po kiameti shokin të tanë së shaf shokin të tanë së ki mundëzime pa andaj fillon shumë dhe fillon ebusufjani mu tërmeruën Por zonë ka, kuajt Por zonë devet Por zonë kazanat Atare thot Kushtë dojnë me nejtë në të nejë Unë jam të shkua pa mendo, I pari po thot Kushtë dojnë me nejtë në të nejë Unë jam të shkua Kështë sh, sh, të marim al Atare ata vazhdojnë mas ebu sufjanit Dhe ishlojnë pozicionat e tëre Dhe kjo ishte përëndimë Sallahu të barek e vëtëala Dhe sënja kishtë të zbrit Për nga merit Sallallahu alihi Vësallem Atare Kër ata fillojnë e largohën për ingamberis e zellem, këtu e të regon një shokit i një njarje shumë të rënsishme. Qila është kënjarje? Të regon ima Mahmedi, musnetin e tina, dhe ima muslimi gjithashtu në, në sahihun e tina, thot një tabihin, një gjaliri, hudhefja shokit për ingamberis e zellem. Edhe duke e fol, i thonë të ka zonë për luftra, që kini bome për ingamberin së zellem? Adër i thot, o vëllav janë, në kemi luftu, po dë njërën e, e mitut. E thot, ki të bini, me pas pas në fatin me taku për ingamberin së zellem, e këshin mbajt bisupe. Shikot të bini, për i thot, kuina, sahabës, që shmini tut, me për ingamberin zemi një trejmë, i një vrigu, o tja, o vëllav janë, katër të kazojnë një një gjarja, e ti pasaj vlerësoj e që i shdush thot kemi qenë në luftën a ahzabit dhëtë mi u shtarë në kanë rëdhuë thot na e trathun dhe një kurej dhe mërveshëm thot 25 ditë kemi qëndruë deri sa Allahu i shpartaloj ahzab alë atër dhe thot dhe thiri pengamberi së zëllem në mesin e kitë sahabë dhe thah menë regjullu një kumu fë janë dhurulena ma faalën qawmu thiri pengamberi së zëllem Kush po ngritët Dhe me shku me ma vërtetu A kanë shku as kanë shku Thotë hudhejfja Je shritu lehu Resulullah I.S. ennehu jërgjit A i pengamberi vetëm se i kalzonte Se kam u këthi pro, s'kam e vdekë, s'kam e ndrujit Ja kalzonte, qko jetë këthet Thotë duhe fina, e bu bekër, e umar, e uthman, e ali Thotë dhe odjallë oh, e na ishte gubekri, o meri, o thmani, liju, e gubekri, omeri, othmani, aliju e kërkush nuk uqojte Tha për nga mberi sese më përshditi kush po shkon me më pru lajmë a kanë shku, as kanë shku i asikuroj gjenetin edhe kojshi me muhe jove gjenet, kojshi me muhe kërkush nuk uqojte Tha të dhejfja Tha përshdreti për nga mberi sese le kush po më shkon me më pru lajmët e kurejshve a kanë ik, as kanë ik ose është problem më këthimë me dine për shikuru, a janë atyja për po jo, dështë të kanë shku dhe të në më këthije, thotë hudhejfja, dhe kur kush nuk u ngrit, tu ta kish alt, kush më rrinë altë, kush me shku të ata, që shmë dhëtë mi, dhe thotë pengamberi së sëllëm, më thamua, ja hudhejfe, fedhëb, o hudhejfe, ngrit u të e shko, fëndhur ma je faalun, shiko shka jenë të bo, ata, Vala tu hadithen në shejën hëtët e tina dhe mos gabon me folë, kur kund, a asë mos me bepru diçka, dhe e shëtë mibish, lajmet. Thod hudhejfja, asë unë s'keshtë të shkue, mos me mbasë thonë që hudhejfe. Këta pse, këtë në hudhejfja, për mi thamë këti tabirini, këti djallohësit i zitha, që është bëjë një tut, me për nga me një tut, supe këshmi mojtë. Hudhejfja dhe ka dalë, ka dalë pakë edhe na e na konë, Ebu Bekri ish, Omeri ish, po u tutëm, Allah në e ka registru këtë tutë, në këtë frigë, të cilën në e ka përmendë, por se kjo frigë u menagjua, u, u, u e, administru që ishdua, nuk dull nga kontroli, por se frigë a ishte, andaj thotë, u dhejfja, shkova, dhe e pashtë shka përbisedojnë, thotë, ishte pluhur i mal, ishte e, acari mal, kërkush kërkan nuk e shifte, Ebu Sufjanin dzitë të përme ikë, përme shkuë dhe e pata një rast direkt me e qilu me që i gjith e bu Sufjanin. Tho të të kisha gjujt e kisha që lue, të parin. Tho të vetëm mu ka kujtu për nga mberi sem kërmë ka thanë, mos nga po me bo kur gjo. Kur gjo mos nga po me bo. E ta që dikush të shkon ati, që shme më shuket rast, jo, dushme armi me i prue, lajme për nga mberit, sallallahu aleyhi sallem, dhe të të dhejfja, e pruna lajme dhe i thash, ja në shrua krejtja të ikë. Këre e kanë dëgjuar dhe asnjë ashtuktheje pa dërdha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al ana nghzohom wala yakhzoonana nehu nesir alehim pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tash e tash nuk janë më shkutet ata e tash ata mos vinte na na do shkojm të shkojmë te ta do kështu allah jujel xhelaluhu e përfundoi këngjarje të madhe të hendekut neqë ishte fundi i luftrave të sulmeve ndaj dhe nga mbedi sëllallahu aleyhi vësellem dhe filun muslimanët nukëthinë për shtëpit e tëre e pasi u këthin, ilan armët, ilan përzmorët, ilan helmetët këtë që a kishin dhe vjen Gjibrili dhe i thotë, këto shok të tu, se janë qërmatos? Ukri, tha jo, a haru të ratharin, shpejt e bini korejda tha nasi kina lan armët, Gjibrili, shpejt e bini korejda Por se na këtë gjarët e bine kërre dhe zëtë ashtim për i gjeratën e ardhë me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellë, u këtë të përmeni vetë të mdisamsimin nga se thash, këtë kjo në amor për gjarë dhe detalës të zëtë, shumë nga kanë mungua. Nga kjo që kam sojnë, unë kam dëshirë të ndalim me anasën e hudhejfës, ibnul jemen, i cili i thata bini si e një tudve, a bëhot më tute në mesin juve për nga mberi së Hudejfi janë gjarën e ahzabit, edhe atë që të të. e që shenë atë utë. E Allah e regjistrojë tutën e të në të në Kur'an. E që kuptojë në ngahtë për kjo, për kësaj gjë, gjëmatin dëruar? O shtë në atërshme friga, o shtë në atërshme tuta, po tutën burat më të mdojë. E nëlesin e tëre, të Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, Ebu Bejdel në gjërrahë, Saad ibn i Muad, Saad ibn i Vakas, Saad ibn i Ubada, Usajdi ibn i Hudejr, Bilali, teter, plot pisa, Abdurrahman ibn i Aufi, plot, plot pisa abeve të mëdoj, për zëtë ishin të rimët të sahabeve, apo, por se, Allahu Gjellë tha, vë belëgat il Qulubu al Hanegjer, ju kanë mëri zemrat në fyt, që da më danë, ju kanë mëri zemrat në fyt, dhe studimët bashkohore, e kanë pohuse, apo, tuta, e nga mëlqia, pra, ke procesi frimarjes, Kër njëri ju tutët, i prishet procesi frimarës. Kër t'i prishet procesi frimarës, atare që ka ndodhë? Atare mundohet me, me imshue e, mëlqia zemrës. Dhe mundohet me, me ngrit tërma. Dhe kështu e defekuson stabilitetin e njëri ju. Andaj kër njëri ju shtë i, tr i, tr i tramë që ka thotë, nuk e di që ka me va. Allahu dhe duhe zullë zilu dhe u drithëshën. E ta është dikush të qishën dritha ta. Allah, lezoj surë në ahzab. Lezoj surë në ahzab del pasqire Shokve të nga meri së sellem Andaj, mos të filozofoj Qish filozofoj pak kitabini Në nësupe kish mi majt Andaj të lamorë mi këtë mësim Se ti qka me nëse ki me ba A është një, një shka tjetër A ata qka më nësh me ba A është një shka tjetër Allahu tha, ja Ja sahave, u friksun U të meron, u trembën Shokve të nga meri sallallahu Alehi sallem Dhe Allahu nga ka të regu Kur'an për shumë shumë Njërë të zëtë i nëmë frigu Prej tëre, Musa Musa i tha zotit O zot, qësh me shku të firani? Po frigona Kur dul, qka tha? Vahara që hajfen Dul i frikësum Dhe ketë kjo jep nësaj se Njërzoria ishte e pranishme të shok të pingamberis e sellem Shumë pranishme ishin në, në tërshmërit e tëre Dhe nuk e më shafët i ta Qësh me kalzuta është na e natutit i ditë për ditëre Kadzojës është normale, është normale Tjetra të ndërruar Gjëmartin ka kjo Qa kuptojna se Zoti Ungele Gjellalu Shukte për nga veri I kishtë të donë stabilitet Dhe që ndryshmëri Andaj që ka tha Kuri panë aleatët Ju shtu imani E realisht neve tashë Një sprovë, një fukarallëk, një vështirësi, një problem me familje Një një një një një një diqka e, e thjejsh pre, prej sprovave A ne e shton imanit apo ne e dokson E ta shtë në mujna me shushit vetën vetë Dhe me e të stu dhe me e provuet 10.000 ushtar ja u kështu imanit Andaj sprovat, e, defokusimet Jeta nuk shkon që ishdojnë ana Jeta nuk shkon që të mon me lullë Dhe me komoditetet u ka sëprova, ka me dridhe Allah, gjithë, ka me dridhe në ditë për ditëve, e qka është interesanta e sëprovas, se vjen pa, pa e priti, nëse si thotë, prit e për qekneti, apo mobilizohështë, po kur vjenin nga nuk e prit, atarë kjo është e madhe, andoj shukët e pingamberi, se se të regun, me gjithë se u tutun, u frigun, por se e përmendin Allah, barëke, dhoshin, Allahu, dhoshin, u te bareke u e te alë, dhe dhe shenë, hasbun Allah, u një më lë wakil, Jan vlerë kët njerëz të kundërvuave. Ata çka thoshin? Wa ma zada zalika illa imanan. A kjo nuk ja ushtroi vetëm se besimin. Sa është e madhe që njeriu në sprova ti kujtohet Zot i vejllë, xhellahu xhelaluhu. Tjetra premtime këtu ka shumë si. Thash, nuk kemi mundsi tash më përmend nga se edhe koha e kaloi vetvetem. Mësimi tjetër çdo ta kuptoj se na nuk fitojna me dhurtet tona. As me kom tetona asë me trunë të tonë i likështje me fitu me trunin të tonë të likështje me fitu me muskuit të tonë të likështje me fitu me inteligencët dhe afsit intelektualet tonët me qka fitohë? me me ndihme në Zotë i Gjellë Gjellë ka kishin në mujtë mi shpartadu këta dhëthmi këne kanë të ratu pas shpine fmit pasigur grat pasigur apo por se Allah u Gjellë Walla i ndihmoj e na të shkame përfitu për kësaj Në vesh një sa nduë Mos dil me trafik këndër Zotit Rruj raport, Aj, i raport për me Zotit në tanë Ajë të kërin të punë Ajë të kërin punë Anë i përse nuk kishëm inteligent Anë i përse nuk nuk, nuk kishëm afci Të, të menduarit e kështumeral Alloh të kërin punë Apo, andaj mbetër kishtër e të pashkollu Zdëshin me shkujt me lecu Për i ndihmoj Zotit jo në gjilluar Se zemrat i kishën të mira zemët e këshin të pasta andaj në duhet vetë të me regullu raportin Allahu, Allah i ka me të regullu ti punët që ti nuk ta mërmenja dhe duhë unë nuk jambe qika që jathë për në njësos këtë punë pa po, ma ajë cili të ka kryu ajë cili të ka bo t'yje ajë ti menajan punë dhe kjetër është ka mujna me përmenjë me këtë rast dhe me këta e përfundojnë të ndëruar gjëmat li është bereqeti i ushimit të pakt nër, nëse bohët me dëshanirësi dhe me zemërë dhe me shpirt Shiko Abdullaj Gjabir ibn Abdillah që ka tha s'pomuj me pape kështu për për nga besëm duke duke e, duru këtë uri zemëra besimtari që duhet me ka a një pse e ka sofrën plët kjo në regu a një pse e ka sofrën e musht kjo në regu nëse ka punu me dur të veta me, me parët e veta ka fitu kjo, këta nuk qërtojët për këta Por se, dhe njëherë të shkoj e pak, syri në një vëzhgumë, në një vëzhgimë, a arë regullë, dikush fare s'ka shka me shtruhe, a dhe me thonë, s'jam bërra hatë, kisë ka, s'jam ra, muslimani kështu të të mëngonë, s'jam bërra hatë, kisë ka, a mëne kam plëtë, po tjetëri s'ka, a në shkoj të gjabiri ta, smull me pak po shtu, shkoj e murë, këtë shka patë, 3.000 ushtaru u, u furnizumë, ta sh Se na kur ta bëjmë një sofër, nuk muinjemi ushtiqe ka, sepse se kena dorën se e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai dorë e bereqetshme, e cila prek, nat'ushim dhe u bë ushim për 3000 ushtar. Porse bereqeti ta jep Allahu u qjellëva kur ti e bën me shpirt, e bën me zemër. Ata njerëz ka e kanë, e kanë të njohur sa fukaraja është e ka sofërnë e bereqetshme. E ka sofër, a çka bën atë? Porse e ka sofërnë e bereqetshme e bën me shpirt, e bën me zemër dhe ka njëloj harmonie dhe një loj, dashurijet të ndërsjelt mes mizve dhe familjarë. Andaj të mundohemi, qato veprat, voglet mdoja, sa do që tjenë, t'i bajna me shpirt, t'i bajna me zemër, e pas të e Allah në e shlom beresetit, në e shlom begatir, dhe njërzit e njëjmë për i mrejna, se këta ta ka shtru me zemër, ta ka shtru me zemër, e dikush ka mundësia dhe ka, komoditetin martë lartë, por se harmonia me ta, nuk është në nivelin e duhur, allëh më sinqart duhet të marr mësime nga këto, jo vetëm shumë mësime të tjera, si puna e pejgamberis a.s., si fojveja e pejgamberis a.s., sigururia e si pejgamberit ali (sallallahu alaihi wasallam) e shumë prej mësimeve të tjera, por se neve nuk kemi mundësi të përmendemi të gjitha me këtë të nderuar Xumatli, përfundon viti i 5 i Hijrit e pastaj ndodhet një luftë e më një ekspedit me bën një qurajdhë, e pastaj vjen viti i 6 Për shkak se na jemi vetëm se nga anë e fundit e muaj të bëgatshëm, neve duhet t'i përfundoj. Andaj, gjdo dit e kemi ka një vitë, vitin e gjasht, 7, 8, 9, 10, 10 dhe me këta edhe merë fund jetë e pingamberit sallallahu aleyhi sallam. Në elusë mizotin dëngjeli gjelalu hu, që ditët e kaluara, Allah t'i banë kabul. E ato që kanë betë, Allah t'na eshton motivin, energijen, e t'morë më mësine prej, سأجعلها كما أنسى الله تبارك وتعالى نبني هذا النهار بركوه على قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين